Lăudați tineri pe Domnul, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului, înalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este slava lui. Cine este ca Domnul Dumnezeu nostru, cel ce locuiește într cele înalte și spre cele merite privește în cer și pe pământ?